Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Intervjupodden Agendasättarna är tillbaka. Konstigt vore det väl annars. Det är ju trots allt onsdag då ett nytt avsnitt publiceras. Varje vecka utkommer denna podd alltså i samarbete med Expressen och NordicBet. Mitt namn är Anders Sedam och jag vill gärna ha feedback på intervjun vi ska lyssna på. Hör av dig på mejladressen anders agendasattarnase eller på Twitter via Anders Sedamre. Och om du blir sugen på att backtracka och lyssna på samtliga intervjuer är det bara att surfa in på agendasattarna.se och bläddra bakåt. Tack till Felix Hall som klippte detta avsnitt av Agendasättarna. Vilkans gäst är en man som ofta får beröm i branschen. via Sports fotbollsexpert Ola Andersson ska få svara på en rad frågor om till exempel skillnaden i arbetsmiljö mellan SVT, Seymour och Viasat. Hur han upplevde att spela för AIK under storhetstiden kring millennieskiftet. Match på Nokamp och Champions League-spel bland annat. Men Ola reflekterar också kring mycket annat i den svartgula klubben.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 Så säger jag välkommen till Ola Andersson. Tack så mycket. Vi har försökt få till den här intervjun en stund men nu har det äntligen blivit av att sitter på ett hotellrum i Stockholm. Tack för att du tog dig tid. Det var, det var, tack själv. Det var, Vi har jobbat väl ett halvår snart va? Och eh, trägen vinner. Så är det när man är en upptagen man som du själv. Så är det när man är ung tror jag skulle säga. <laughs> du gästerna får presentera sina yrkesroller själva först och främst. Det låter din version där. Som yrkesroll... Eh, du gör mycket. Jag gör mycket. Fotbollens tjänst skulle jag vilja säga. Jag brukar, brukar. Jag har sagt det någon gång förut. Men i fotbollens tjänst eh, sedan 40 år tillbaka ungefär. Eh, och eh, har haft möjligheten att eh, tjäna mitt levebröd på fotboll. Alltså ganska lång tid. Jag har haft vanliga jobb också naturligtvis. Men, men eh, jobbar mycket och brett eh, inom fotbollen och, och då är det... Eh, framförallt det kanske är de som. Men eh, med fotboll och media. Jag eh, har ju varit en del eh, 12-13 år på riktigt. Ja, 13-14 år nästan nu. Eh, och sen har jag eh, tidigare varit fotbollsspelare. Då. Eh, och eh, parallellt nu med medjobbet eh, så jobbar jag som vd i Sirius fotboll. Dessutom har jag ett uppdrag åt ett spelbolag, Betsson också. Så att, eh, jag har tre uppdrag nu som jag snurrar runt på. Så det är verkligen. Fotbollens tjänst och det, det är jag glad och, eh, att, få, att kunna få göra helt enkelt. Att, eh, men det är inte bara bredsidor och sparkar utan det är liksom allting som ligger i utkanten av det och det är det som kittlar mig lite grann. att Det är inte bara en vändning här och ett skott där utan det är liksom att kombinera ihop det som alltså med är media då, med att göra tv-program där jag tycker det är mera. Utmaning att göra tv-programmet än att liksom se på sparken i fotboll utan att få de här två världarna ihop på något bra sätt. De flesta som lyssnar på den här podden tror jag, som du själv är inne på, känner till dig från Viasat först och främst. Mm. Är du nöjd med din position här på Viasat och då menar jag det du gör i rutan, det vill säga främst studieexpert får vi säga. Sen kommenterar du också. Mm. Ja, mest studieexpert är jag. Ja, så eh, med positionen är jag nöjd så att säga. Men mitt jobb är man ju aldrig riktigt nöjd med. Så, eh, det tror jag att när man blir nöjd så, eh, så tror jag att man är på väg att, att liksom, eh, gå ut för det, eller vad man ska säga. Eh, utan jag är, känner, jag är ganska självkritisk så där Så att allt från att ha sagt ett, en bokstavfel till ett ordfel eller i, i, eh, vad ska man säga, i stressen av att, att säga rätt saker säger man ibland fel saker. Och någonting som man skulle ha kommit ut ja eh, blev nej och då känner man sig naturligtvis inte rätt nöjd. Nej men jag strävar att eh, vara felfri så att säga. Nu vet jag att det är man ju sällan. Men eh, det gör också att jag, jag, blir, ju, jag blir aldrig riktigt nöjd så där, men, eh, men jag tror också att det är en utvecklingsprocess. Varför är det inte expertkommentator oftare? Jag tror, att, jag tror att det är liksom, som i ett fotbollslag, alltså de som bestämmer bemanningen, alltså tränarna och lagledarna, ska få ihop teamet på det bästa sätt. Eh, och då har jag blivit en eh, mittfältare, eh, alltså eller en libro eller en målvakt. Eller, alltså jag har fått en sån roll där de tycker att eh, när de pusslar ihop laget och så har vi några som kommenterar, så har vi några killarna så att säga i tjejerna. Och då tycker de väl att ja, men jag är... Jag är mitt fältan där, eller vad man nu ska säga. Och då har ju levt i det så. Jag har ju absolut ingenting emot att kommentera. Så jag tycker det är vansinnigt kul att få, få liksom nerven och, och få pulsen och få så. Men, men samtidigt så är det så också att, har man familj och mycket annat, vi, så är det ju så att ska du kommentera match på lördagen i England, då åker du på fredagarna hemma söndag eftermiddag. Så att den är ju, den är ju rätt, den är rätt tuff att få ihop eh, logistiskt sett med andra uppdrag. När du slog igenom för nästan 15 år sedan nu, det låter väldigt lång tid med, men mm. så är det, så fick du epitetet Rito efter en stund. Hur trött är du på det, den benämningen? Nu, nu känner jag, nu är jag inte trött på det på det sättet. Eh, det var ett tag när jag tyckte liksom, ja men rita är ju bara liksom en grej i det jag eh, håller på med. Jag, var ju, jag tycker jag var bättre som fotbollsspelare och tränare och liksom sådana saker men... Ett tag vad jag trött, så kan man ju säga. Men nu tycker jag att det har blivit liksom, har svängt lite grann och känner att men fan, de tycker jag är ganska bra på det där och det är därför de förmodligen säger ritola så och inte liksom som ett skällsord eller narrasord om man säger så. Utan nej men nu tycker jag, nu är det nästan en, en belöning eh, att få höra det liksom. Vad ser du för utveckling på det där området? Det finns ju och när du börjar med enkla pilar så är du en helt annan grafisk bild nu. Så är det någonting kul i det där segmentet ritning framöver? Jag funderar mycket på det här. Det är inte, det är inte helt enkelt. Det, det finns ju klart tekniska möjligheter att utveckla det. Vad är jag inte insatt i men, men det ligger de att jobba med konstant. Killarna och tjejerna som håller på med teknik och så. Sen är det ju det att det ska kombineras ihop med tv-tiden alltså, och den är ju otroligt snärg, snabb. Och liksom när man tappar tempo så, är det, så är, det liksom, då är det över till något annat och alla är ju, de är på sekunden planerade så. så att det är ju det som är boven egentligen, att man, ska, att man ska hålla intresset i det. Men jag kan se att det skulle kunna vara rena program. Alltså med bara analyser och sekvenser och, och liksom för de nördigaste i förlängningen. Men då måste man ju avsätta sån tid och det måste finnas ekonomisk bäring och, och det finns ganska många eh, saker och detaljer som måste funka. Men i min värld så finns det så många som är intresserade av fotboll som man skulle kunna liksom eh, ha eh, kortare sådana program. Just. Vem är Sveriges bästa expertkommentator i fotboll tycker du? expert den som sitter bredvid kommentatorn menar ja Glenn är ju bra. Glenn är jättebra och jag tycker Jens är väldigt bra. Tycker jag tycker även Bosse är bra hos oss. Ja, de tycker jag. Nu är jag lite grann... Nu tog jag två av tre hos vi satt men det var inte riktigt meningen. Men, men ja, jag tycker de är duktiga. Jag har, gjort, jag har gjort några sådana här program nu och berört just den här frågan ganska ofta. Uh -huh. Jag har inte direkta siffror på det i huvudet, men du och Glenn Strömberg och Jens Fjällström hamnar ganska högt upp på den där listan på expertkommentatorer. Mm. Hur ser du på det, att folk tycker du är så strålande? Det är ju lite konstigt, för jag är ju ingen kommentator, är riktigt så. Utan då kanske du menar repetetet, eller? Ja, exakt. Ja. Analytiker, då. Ja, ah, okej. Okay. Det är ju jättekul. Jag tror att det ligger mycket i... i ähm, inte, jag fick ju inte det gratis, men det ligger mycket utifrån... Det jag gjorde då med starten i SVT, då det tog fart 2002 VM och så. Och sen då hängt i i, de, i den på den sidan, eh, på kommun, expertsidan eh, Sen tycker jag också med vi har satt här nu med hjälp av rättigheterna och bra matcher helt enkelt, att folk är intresserade av. Och, och man säger inte allt för många dumma saker utan man håller sig till, till köttet, alltså till matchen och så. Eh, och jag känner, jag, jag har en egenskap att jag, jag är bra att... Sätta mig in i saker eh, på plan, alltså hur, hur skulle jag gjort i de här situationerna. Alltså känslan av att vända upp och sen ha en spelare framför sig i den positionen. eller så. Så att Varje gång jag gör någon analys eller någonting sånt så gör jag det utifrån att jag ställer mig själv där nere på plan. Eh, det tror jag är min styrka. Identifierar du dig fortfarande som en spelare eller har du nu börjat tänka på att nu är jag en, en medieanalytiker och jobbar med fotboll på medieplattform? Båda och. Jag tror att, det, att jag fixar den, de två världarna, för det är verkligen två världar. Jag tror att jag fixar de, de två världarna att kombinera, det, det tror jag, liksom. det finns de som är mycket, mycket bättre än mig på fotboll. Jag är inte alls någon guru så, även om jag har varit med på några grejer. Men så finns det någon som är bra, mycket bättre framför kameran. Men just kombinationen tror jag är det som, är det som går. Liksom. Och det är samma med de, de som du nämnde också. Att det är liksom kombinationen. För det finns ju, det finns ju de som är inne i och jobbar konstant med utvecklingen av fotboll och konstant med utvecklingen av media. Så att inom respektive, men just kombon tror jag vi är ganska duktiga på. Jag frågade samma fråga till Strömberg. Du sa att jag nästan släpper min karriär. Jag, jag... Jag identifierar mig inte alls som det där länge. Nu, nu är jag mm. fotbollsmann i tv. Mm. Intressant. Ja, det är det. Men det är, det är, alltså, det är, <coughs> det är sånt jäkla jobb att göra ett tv-program. Alltså grejen det som jag sa där innan. Det är mera mäck att få tv-program. Än matchen börjar. Då är det nästan så att. Skönt nu la match Äntligen är någonting som jag känner mig liksom lite hemma i. För var det, alltså, det är. Så tiden har gått. Du har 14-15 år. Men det är ju fortfarande sådär så att man. Ah, idag är det tv-sändning liksom sådär. Förut var det ju när man spelar så var det ju ah, en fotbollsmatch. Liksom. Det vet jag att det är greja. TV-sändning är fortfarande en sån här grej som ah, men det är en osäkerhetsfaktor. Liksom. Det här är en podcast från Expressen. Vilka kommentatorer tycker du är extra bra? Huvudkommentator. Oh, det finns ju otroligt många. Det finns otroligt många, allt från de som liksom lärde mig nu, nu låter det som det var svartvitt allting, Arne Hegefors när han kommenterade och körde sitt race där under sin liksom höjdpunkt. det var ju fantastiskt att lyssna på lugnet och stillheten och liksom följa det. Och, och de var ju så självklara, för de, de var ju de var liksom inte konkurrentutsatta konkurrent heller. Så att de vart ju bra med matematik. För man visste ju inget annat. Men de lever kvar fortfarande. Tycker de är jättebra. Uh, äh, men det finns ju Anders Fredriksson tycker jag är bra på. Simor uh, Lindeborg tycker jag är bra. Uh, skön och lyssna. Här är en Sen har vi ju våra på Viasat. Uh, och sen har vi... Uh, alltså jag tycker, jag tycker generellt. Att de är jävligt bra allihopa. Uh, alltså kommentatorerna fruktans stor beundran för dem, för dem så mycket som de måste göra och fixa innan en sändning alltså det är inte bara skönt och, och nu sitter de där på White Hart Lane och, och har suttit och fikat sig fram dit utan det är ett jäkla jobb innan sändningen drar igång med allt vad de måste göra och planera eh, teknik eh, alltså ta in all information och så, så att, och sen där så har de ju, är de ju så grymt pålästa liksom. Uh, nej, jag, jag kan alltså, Några av de där uh, räknar jag upp och vi har ju några av vårt gäng också med, med uh, Henrik Strömblad som jag tycker är bra, Anders Bjur är bra, Holmgren är bra alltså, och jag har svårt att säga att skönt nu kommentera den här killen eller tjejen den här matchen det är liksom, utan jag tycker att de flesta är bra. Är det här ett ämne bland aktiva? i fotbollsvängen Var det på din tid aktiva tid och är det, det nu? Pratar man i onklänsrummet om kompetatorer och experter och sådär? Jag vet inte. Jag är sällan i onklänsrummen när det är tv-sända matcher. Men jag tror att det finns liksom beroende på vilken, vilken, vilket rykte någon har eller någon har liksom etablerat sig som, som så, så det är klart att på samma sätt som Spelarna och ledarna kommenterar kring en, en artikel i tidningen eller någonting sånt där, om man har fått ett bra eller dåligt utlåtande från, så tror jag att det hänger med någonstans. Men jag tror också å andra sidan, eftersom det har blivit så mycket mediebevakning, så när jag spelade då var det ju världens storm ifall man blev sågad eller man blev hyllad. Nu är det ju så att nu blir man ju det hela tiden eftersom så många tv-bolag eller eh, mediekanaler som, som liksom sänder matcherna. Så man liksom, det är mer en del av vardagen för dem med visst kommenteras det tror jag. Får du mycket coaching och feedback på ditt tv-jobb <hör> på ViaSat? Inte mycket. Eh, det tror jag är generellt avsaknad i branschen utan man har det så har man det. Och jag efterlyste ganska mycket. Eh, skulle gärna vilja haft mycket mer genom min karriär så. Men däremot så har man kollegor som man säger: Cheferna gör inte det på det sättet så mycket i den utsträckning. Jag tror jag är brist, av, brist på tid och, och jag är osäker på om man vet hur man lär ut helt enkelt. Utan antingen har man det eller så har man det inte. Alltså, de resonerar så. Däremot kollegor tycker jag att jag får. <kör> jag fick inte mycket av Aarni Hegefos i början när jag var på Kanal Plus. Mater Nyström hjälpte mig ganska mycket under SVT-tiden. Öh, Ola Wenström är, jobbar ju liksom mer som både som vän och kollega så att det är mycket coaching där fram och tillbaka och, och eh, teamerna som sitter bakom kameran, alltså kontrollrummen och bildproducent och redaktör, de är, de, det är där liksom man försöker göra ett bra Bra program tillsammans med intressanta saker och komma in med rätt timing som är det nästan det viktigaste i allting. Det är där coachingen ligger. Men om du frågar efter en utbildning framför kameran och så, så, så hade jag nog kunnat önska mig mer av den varan. Då har nu med Lars Lagerbäck som kollega i studien ofta på Via Satssändningarna. Vad kan du säga om honom? Vilken resa, hur ser du på hans resa som han har gjort ifrån eh, stor och framgångsrik förbundskapten, vilket han fortfarande är för förvisso? Och rätt hyllad expert i utan, Berätta. Lasse, det innebär ju när han när han pratar. Jag pratar ju utifrån en bild av att man själv har varit spelare. Och då har man ju inte alltid hela stora bilden av allting. När Lasse pratar så är det utifrån en ledarroll. En coachroll på ett annat sätt. Och med de uppdragen han har haft så ger ju det han säger- det ger ju en tyngd och jag menar jag kan säga samma sak och många med mig men när han säger den saken så blir det liksom en tyngd in hos folk och det är det som jag tror att eh, är hans så alltså, han har ju varit med på de högsta nivåerna han har varit ledare för slattan. och, och liksom, det är inte så jävla många som har varit det och vet hur man ska hantera eh, de största personligheterna så, så att det, jag tror att det är tyngden. Sen fotbollsmässigt så pratar vi väldigt mycket fotboll och så och det är inte så jäkla mycket som skiljer sig som att prata med Bosse eller prata med Glenn eller prata med, med Lasse så där. Utan det är ju, och sådär. Men det är just tyngden att han har varit med på, på de här nivåerna och framförallt är med och kan kombinera det eh, på ett skönt avslappnat sätt. Alltså hans bästa svar det är ju nästan att han väntar i fem sekunder och sen svarar liksom. Det är en trevlig. Ja en trevlig. Han var varit med i podden, han var väldigt han, trevlig. Ja, men han är jättetrevlig och han är ju mycket mer en spjuver än bilden. Och det börjar ju framgå mer och mer nu lite, men han har ju glimten i ögat. Vi har, vi har både jobbat och haft trevligt på jobbet och haft trevligt utanför jobbet, så att ja, det finns glimt. Kan du inte jämföra skillnaderna på att jobba på SVT, Kanal Plus, som heter då, nu Mina Simor och vi satt? Ja... Seemore Kanalplus satte det då det var alltså alla är ju eh, i grund och botten liknande varandra så. Alltså, alltså var ju eh, var det liksom som en lärlingsperiod så kan jag säga och, eh, och eh, fick introduktionen i medievärlden. så att det är väldigt svårt för att jag var så himla grön där egentligen eh, och veta eh, alltså att jämföra med både SVT och Viasat. Det var ett mellanting med Seemore eller Kanalplus som det var då. Och så kommer jag till Viasat, då är ju allting så otroligt mycket större. Eh, och jag tror att, jag hade inte grejat, förlåt jag kom till SVT. Jag hade inte grejat SVT om jag inte hade varit på Kanal Plus innan. Att fått den introduktionen och, och den utbildningen där. I form av att göra x antal program då. Men, men alltså, ett generellare program är ju på SVT och göra fotboll. Du, du, kan inte, du kan, men du är inte lika nördig. Utan det är mer generellt för att få Britta och Bengt i soffan och vara med och se. Och visst kan man gå ner och vara nördig på SVT under VM-sändningar och EM-sändningar och så. Men inte i den utsträckningen som man kanske är på på eller på Viasat. Och Viasat då är det ju ett, ett där, klart högre tempo på sändningarna. Eh, nu tycker jag att eh, med Viasat så har vi inte lika mycket reklam som vi hade förut i sändningarna men när reklamen är med då ska det ju ut med lika, lika mycket ord fast på kortare tid så det är det svåra just tempot och sen är ju det att vi kör ju väldigt mycket cross promotion i, i, i Viasat alltså föreslår andra program och vi kommer in med eh, jag vet inte allt vad det heter i branschen med eh, insert Ja, det heter det ju men det heter ja vad det heter. Vi ska, vi ska prata om andra program och liksom komma in och det kommer kartor från höger och flaggor från vänster och, och nationaliteter från höger och uppifrån och ner och det, är, det är ett högre tempo rent generellt i vi har satt än vad jag minns SVT Vart trivs du bäst? Man trivs alltid bäst där man har uppdraget När du var aktiv spelare och började trappa ner i karriär hade du några tankar och idéer på att du kanske skulle kunna jobba med fotboll i media framöver? Fanns det på kartan ens? Jag var nog ganska klar med att jag skulle jobba med fotboll som tränare eller i en förening. så eh, Inte så att jag sökte mig till, till media och, och drogs jag att, jag hör, att jag knackade dörr där flera månader i rad eller något sånt där. Utan... Jag fick chansen, som jag sa, att vara med i en Kanal Plus-sändning som gäst. Och sen när de skulle starta en Premier League-säsong i ja, Hegefors lördag. Då fick jag förfrågan om att vara ständig gäst. Ja, och den, den vägen in är det. Det har ju gjort också att jag inte har liksom, tagit mig an att träna karriären som jag trodde att jag skulle göra på ett annat sätt. Eftersom det har gått skapligt med mediabiten. Och eftersom det har gått skapligt så har det fortsatt och fortsatt och då har det liksom inte funnits något utrymme att hoppa över tränarkarriären. Och det kan jag väl känna sor lite sorg till ibland där. och nu är jag liksom 47 år så att, eh, det finns många runt om. Alltså nu, nu, nu är det många som utbildar sig till tränare redan vid unga, eh, alltså nästan innan de har haft en spelarkarriär. Och där har man ju missat en 20-25 år då om man ska jämföra sig med dem. Du har lagt ner din dröm om att bli tränare helt enkelt. Jag ska inte säga att jag hade en dröm. men Jag hade som ett tänkt, att det kunde vara tänkt scenario och så. Eh, ja, eh, det har jag nog gjort. Det har jag nog gjort. Men alltså jag är fortfarande ganska mycket ute på plan. Så fort jag får chansen så kör jag en träning så mycket det går. Liksom, eller individuell, eller instruktör. Och liksom, bara för att jag vill inte liksom... Jag tror att det hjälper mig väldigt mycket i rollen Som... som eh, och sitta i studien också. Att just vara ute på plan och vrida och vända och, och liksom eh, få, få kontakter med spelarna och, och känna på, liksom få köttet, få nerven hela tiden. Och det där är vd-jobbet på Sirius du snackade om där. Vi åt till alldeles strax. Mm. Först vill jag fråga, <coughs> hur har i dina ögon fotbollen förändrats jämfört med 80-90-talet och fram till idag? Det har varit med hela vägen nästan. Ja, ja alltså generellt så går det mycket fortare. Eh, eh, generellt så tycker jag om man tittar på eh, Det är svårt alltså att titta på allsvenskan Eller titta på eh, De högsta ligorna som, som vi jobbar kring Men att hur mycket snabbare med spelet kring fötterna eh, Utvecklats nog enormt Att hitta kombinationer på, på liksom En och två spelare för att spela loss Den tredje och fjärde alltså, de, de är har blivit mycket mycket bättre. Det individuella spelet naturligtvis i, i, i Sverige framförallt har utvecklats och fått ställa då liksom lagspelet lite åt sidan som man var duktig på på 70-80-talet och även större delar av 90-talet. Så, så utvecklingen har ju gått mot att, liksom individ, ja, att bli mer individuellt snabbare spel kring fötterna tycker jag är en av de kan man liksom på något sätt prognostisera vad som kan ske framöver? Vi har gått igenom en spansk period med kortpassningsspel och instick och sådär. Nu kanske en mer direkt eh, tysk stil om vad ni så kallar den ändå. i mm. München, Borussia Dortmunds sätt att spela växt fram. Kan du på något sätt ge din bild av vad som kan ske framöver utvecklingsmässigt? Skulle jag ju det så skulle jag ju inte sitta som vd i Sirius fotboll utan då skulle jag ju leda Dortmund eller något liknande. Men, men alltså jag tror ju att det tyskarna gör nu det är ju att de, de har ju lagt in det här kortpassningsspelet in under sig på något sätt. För de fixar ju det också egentligen och sen trycker de på knappen och så går de framåt och väljer när de vill gå liksom. Så att jag tror att de... De har ju förkoverat sig i det kortpassningsspelet så till att bli mera direkta. Men det är jättesvårt eh, att veta liksom mot vilket håll. Jag tror att det kommer fortsätta komma en utveckling på det här spelet eh, med, med tysk fotboll och att det verkligen ska få. För nu är inte det, alltså det har inte tagit över. Det klarar ju bara de skicklaste lagen liksom. Det är bara de skicklaste lagen å andra sidan som klarar eh, pass, kortpassningsspelet som Barcelona och de lagen gör. Men jag tror att det kommer att komma en period när, de här, när den här fotbollen, den tyska fotbollen kommer att liksom etableras ännu mer om man nu säger att det är den tyska fotbollen så. Vilken klubb imponerar mest på dig just nu? Ja men det gör ju de som alltså, var Champions League-finalen senast egentligen. Med, med Bayern och Dortmund och... Och så. Men så är det ju som Arsenal går bra just nu och de ligger kvar eh, med sitt kortpassningsspel. Men känns det som att gått från en kort till att bli liksom en Formel 1-bil med, med sitt kortpassningsspel. Och har en tro och ha en, en tro på att de fixar och skapar målchanser. För förut kändes det som att tro vi verkligen på det här, här spelet som vi håller på med. Vill vi vara som. Lite grann som Barcelona men fixar vi det och nu känns det som att med ÖSIL in, Ösils inträde och bra start på säsongen och så, så känns det som att de har tagit den eh, biten ihop med självförtroendet och också fått in en fysik i sitt spel där de är lite naivare eller där de inte är så naiva det är lite mer cyniska än förut. Så. Och oss tala lite om din egna karriär och i synnerhet då Champions League. Var länge sen. Det var det. Champions League-spelet ni hade. Vilken grupp det där var. Barcelona, Fiorentina och Arsenal. Mm. Hur mycket saknade du det där liksom, Den här hetluften som AIK utsatte dig för under de där åren, slutet av 90-talet. Nu det Har det gått så länge så att man har insett att det är nästan ingen idé att sakna det längre för att Alltså man, är, man är så långt ifrån och liksom var närare, och då känner jag som en överlevnadsinstinkt att lägga det åt sidan och vara glad över att ha varit med och liksom vara stolt över det istället. Så känner jag. Mm. Men när man tänker tillbaka och ser liksom, att alltså det var ju den tidens svar på den bästa fotbollen. Nu har ju den utvecklats och blivit alltså det man tittar på nu. Det är ju klart att det är bättre idag, men då var det det bästa. Eh, och det är ju fantastiskt att, få, alltså det är ju som att möta Arsenal idag för, för, för våra lag som spelar nu. Eh, det var häftigt eh, och man tyckte att man var eh, tyckte man var en ganska bra fotbollsspelare som, som är svenska mot så. Men eh, det var en nivå till, ett par nivåer till. Det som var så roligt med AIK var ju att vi, vi hängde i på något sätt då. Eh, och liksom tugga oss fast i matcherna även om vi fick spela väldigt mycket försvarspel och så. Så att vi, det var i alla fall inte hur enkelt som helst att slå oss när vi, när vi mötte dem. Även om vi, vi, vi kanske inte trodde att vi skulle vinna med 4 5 0 de fick ju faktiskt kämpa i alla matcher egentligen utom en. Och det var Barcelona borta. Ja, men då började på bänken han lånade hemma. Det var september 99. Ja. Du, gjorde Novak, har ett sitt otroligt oförglömligt lobbmål, skulle vi säga. Där är du med i, i, i förspelet där. Kan du inte ta oss igenom den där sekvensen? Ja, alltså. Vi hade ju, jag tror det är den 69-70-minuten någonstans. Eller någonting. Så det har gått ganska lång tid av matchen, och de hade haft det största delen av spelet. Men vi var ganska farliga, som det blir, när man. När man alltså, är tillbaka tryckta, bra fysisk eh, form var vi i, alltså, vi var starka, vi sprang mycket defensivt men så fort vi fick bollen så var det liksom Nu går vi, nu har vi bollen, nu kör vi! Så, då körde vi, så det var ganska farligt, alltså hade en tendens att bli farligt, vi nådde aldrig fram till de hetaste Men vi kände liksom att de inte är lika bra på försvarsspel men det spelar ingen roll de fick aldrig låna bollen i och för sig, men, men, men och då hade vi ett tryck där, jag tror att det var någon minut under de där 69 eller någonting sånt. Med Aspe som slängde ut några bollar och vi kämpade fast den ganska högt och de fick rensa och vi kände liksom, vad fan rensar de nu för? De brukar och då liksom... Då vädrar man lite fittring så här och då, då nöp vi fast honom några gånger på mittfältet och fick tillbaka bollen och var liksom o, alltså vad, vad håller de på med ungefär, det här så här lite så och så kom en halvrensning efter ja, den tredje halvrensningen och det var på den tredje som jag, då gick den under Chavis fot i ett uppspelsförsök, en, en, chansning mellan, eller en blandning mellan en chansning och en rensning som han tappade under sin fot. Och det var någonstans på mitten på planen planhalvan, lite till vänster. Och sen gled det under hans fot och då var jag på väg fram och, och precis när han skulle ta emot den. Och, och så kom han framåt mig när han tappade under. Och då så jag den över honoms ben och gick förbi honom på sidan. Och så satte jag in den på fötterna på kärna, tror jag. Eh, så. Och han satte faktiskt en passning ute höger som väldigt mycket... Av det som händer då. Det är att Nebo tappar den mottagningen lite grann. Som ställer Barcelona försvaret. Så de är på väg mot den mottagning som han tänkte göra tror jag. Jag har tittat några gånger på det här. Och då flyttar de sig någon meter. för Och parera det som de trodde att han skulle göra. Och jag tror inte. Nu får jag ursäkta Nebo att, den var liksom, att det var meningen. Men han gjorde det bra efteråt sen. Och då får han den här meterns utrymme. Och... Eh, Målvakten, jag ska inte säga att han står för långt ut, utan han står nog där han ska stå egentligen. utan Det är ju liksom det är bara Nebbo som kan göra en sån där grej och tänka på den eh, lobben egentligen. Så Och jag var på väg fram så när han lobbar så, så tänker jag nästan bara den inte går ut. <laughs> alltså för då hade jag behövt ta i turen och den måste komma in, den måste gå in och så gick den ribba in. Eh, så var det. Så att det var häftigt. Eh, så att, ja. Nej det var häftiga, häftiga minuter där. Och sen var de lika tråkiga när vi tappade matchen sen. Mm. sa du till Nebbo efter målet? Kommer du ihåg det? I kramklungan där? Nej så alltså, han bra gjort det Vi hörde ju ingenting. Det var ju liksom. Det var ju ett sånt jäkla tryck på varje söndag då. Så att, och det var ju liksom. Väck med ungefär. Det var en sån känsla. För han gjorde mål på dem så. De hade ju haft en del målchanser och, och sådär. Men, men vi gjorde mål på dem. Och det var ju liksom. Man säger inte så mycket. Man bara skriker liksom. Vad kan du säga om det där laget i övrigt? Var Novakovic bäst i din ögon? Ja, det var han nog. Alltså på det han gjorde var han bäst. På att hålla ihop laget så var det ganska många lagkaptener som, som gjorde det tillsammans med krister. Och, och... Alltså vi var... han nu var inte Englund med där kanske. Ja men det var Krister vi var alltså... Vi var eh, otroligt många som... Var duktiga på, på liksom att eh, hålla ihop laget, vad var bäst för laget, hur kunde vi vinna matcher gemensamt och så hade vi Nebo som var fantastiskt lätt att hitta där framme eh, med passningar och kunde göra det där lilla oväntade. 97 mot FC Barcelona igen i kuppen. och kuppen då. Då var du kapten och sprang ut på Camp Nou mm. hälsa på kaptenen i Barcelona, Rumänen på Pesco. Han var lång. Hur var det med detta? det var ju alltså det var ju Två, år innan, två och ett halvt år innan nästan, och det var ju första mötet som du säger där, då hade vi slagit något eh, fransklag i, i eh, kuppen så. och sen eh, tog vi oss till kvarten då, och så fick vi Barcelona. Jag drömde borta först då, Aha, det var första matchen. Men Laka-prem på Camp Nou, vilken otrolig grej. Ja, det var häftigt. Eh, det var häftigt, och det var ju första, ja, första gången vi var där då. Och det var ju liksom bara att åka buss in i berget på baksidan och komma rätt in i rummen Och sen gå den här långa stentrappan ner till planen som är ganska rejält mycket nedgrävd sådär. Eh, till att ha lilla kapellet på högersida eh, som vi tyckte var fantastiskt roligt. Där, att man kunde ha ett, liksom, en motsvarande liten kyrka på en fotbollsanläggning. Det var ju liksom en liten kulturkrock för oss. vi var in där innan matchen och tittade liksom och gick fram till... Till Maria där och stod och tittade och så var det, det var lite roligt för då var det en kille som liksom tio meter vid dörren då, det var ju tio meter in det där kapellet jag vet Men då sa han, it's not going to help you sa <laughs> och tittade på om under, men det var ju figg och sa det. Och det hjälpte oss inte heller <laughs> okay. han, har en, han, har, han har väl någon svensk fru eller något sånt där va. Han, sa det att, han förstod ju att vi inte var vana vid vi liksom ett litet kapell på. Utan han hade ju lite grann av svensk kultur i sig då. Så han, han, tog, han tog ansvaret och tryckte ner oss lite grann. Men, vad hände den Martin? Den tog vi ledningen ledning i Mätenål ju. Det var ju Pascal som... En ta tackling på målvakten, deras tredje målvakt. Jag tror att det var presidentens svärson eller något sånt där som fick stå den matchen. Precis i början? Ja, efter en minut. Där egentligen i Sverige hade han blivit utvisad för den tacklingen och fått fängelse nästan. Men vi var helt, vi var helt chockade att målet godkändes. Men då hade de inte Laurent Blanc spelade då också. Och, -Ronald och Stoichkov och, och Figg och Guardiola var med i den matchen. Dela Pena kom in i andra halvlek. Så är äh, det var vad vilket lag det var. Äh, det var. Det var ett grymt, det laget var bra. Det laget var bra. Nu har vi snackat om Champions League 10 i minut 10-12 minuter. Hur i dina ögon ska de svenska klubbarna komma ut igen och få spela på den här arenan? Det är ju en stund sen nu, mm. Helsingborg 2000. Ja, det är en komplex fråga. Jag sitter ju här nu på möten med svenska svenska elitfotboll och det är ju den ständiga frågan. Hur ska vi kunna hjälpa hjälpas åt för att få ut lag i... i Champions League är först, först och främst att man måste koncentrera sig på Europa League liksom och få komma in och få göra matcher och få göra säsonger med kontinuitet där och sen eventuellt börja sikta på Champions League. Jag tror att det, då ska du ha en sån mylla av att, att om du lyckas ta dig ut i Champions League med de kvalomgångarna som vi är liksom ålagda eftersom vår ranking är inte är så där jättehög. Så att eh, det ska vara, eh, för det första måste du ha ett, ett bra lag som inte blir sönderköpta från dess att de vinner eh, guldet till att man börjar kvalspela sen så att man får vara kvar det bara det är ju den största liksom, utmaningen egentligen att inte bli uppköpt av, att inte skyttekungen blir uppköpt och, och liksom och då handlar det om, allting kopplas ihop till ekonomin naturligtvis och, Löner och skatteläget, är sportlöner utmaningar så att jag ser väl inte direkt att det, att det liksom, gör vi så här så kommer vi ut i Champions League. Men tittar man på Danmark och FCK så är de ju där men, men alltså deras omsättningar, jag vet inte, när jag var i AIK så var jag i alla fall FCKs omsättningen 5-6 gånger högre än AIKs. Och det handlar ju om det. Så det handlar om skattetryck och sådana saker för att få spelare kvar och ledare också. Det låter som du tror att det tar 5-10 år. Jag tar det 5-10 år så är jag är osäker på om, eh, om det kommer överhuvudtaget. Alltså den frågan ställer jag mig. Utan liksom, vi måste gå vägen via, via Europa League tror jag väldigt mycket och skaffa oss den rutinen och få en tro på det. Och, och få en kontinuitet och det tror jag är den, den första utmaningen när vi kan börja, vi kan börja liksom flyga till Champions League. Sen kan det komma någon sån här som lyckas något år med en otrolig tur i lott. för det, alltså de sista kvalomgångarna de, de ska inte vi klara av egentligen. Det Malmö gjorde mot Dinamo Zagreb var det var för något år sedan. Det var ju nära och var fantastiskt alltså att fixa det. Ett mål ifrån. Ja. men sen såg vi hur Dinamo Zagreb hade det i gruppen att de, tro, de var ju överkörda egentligen. Jag vet inte om de gjorde något mål kanske ja. något. Och de var ganska bra. Du berörde själv din tid i AIK där. Du slutade som sportchef i november 2008. Mm. Kan du inte berätta om din tid som sportchef? Den verkade vara turbulent. Ja, men inte hela tiden var det inte turbulent. Utan jag kom ju eh, sommaren 06. Våren kan man väl säga. Eh, och, eh, det var en otroligt lärorik tid. Eh, lärde mig mycket. Eh, kände att, jag, att det funkar bra. Jag trivs med uppdraget, trivs med jobbet. Tycker om att ha kontakt med, med tränare ledare. Ehm, är van och liksom vistas på och i miljön fotboll. så att liksom, Och har en ganska naturlighet att försöka förmedla alltså, till vanliga människor. Så att i gränslandet mellan en styrelse eller en... Investor eller ett företag som är intresserade. Eh, ner till vad som händer ute på plan så känner jag någonstans att jag har min roll så att säga. Och ibland är den som tränare, ibland är den som sportchef, ibland är den som någonting annat. så, så att, Och där kände jag kombinationen av... Va, va, den, den gick, Det gick bra. Eh, och det var egentligen mot slutet där som det var turbulent. Eh, med... med med träna frågan med Rickard och, och eh, Charlie Granfelt och jag som varit liksom satta mot varandra egentligen. Men i övrigt så tycker jag eh, det var en bra tid, två och ett halvt år. Eh, och eh, året efteråt så, så vann de ju guldet och det var utifrån eh, bland annat den trupp och de eh, ledare och tränare som jag hade varit med och påverkat fram. Kan du tänka dig att återvända i någon kapacitet till AIK? Jag kan alltid tänka mig att återvända till eh, olika saker men jag tycker i respekt för det uppdrag man har för närvarande så ska man liksom inte prata om andra uppdrag. Men alltså, eh, absolut men det kan jag göra med alla saker eftersom jag tycker jag på mitt sätt så har jag avslutat dem jag har varit i på, på ett bra sätt tidigare. Så det för mig gäller det liksom att eh, göra ett bra jobb, eh, inte bränna broar eh, utan alltså allting kommer tillbaka någon gång. Och det gäller att ha gjort det så pass bra och så pass ödmjukt att man liksom kan prata med de människorna man har haft en relation till tidigare. Vilken är klubbens största tillgång tycker du? Den är stor, det vet vi. Ja, och storheten är ju alltså tyngden tycker jag, tycker jag absolut är är tillgången av att och att den engagerar så otroligt mycket oavsett om man tycker om den eller inte tycker om den så, så blir den det blir en aktör. Alltså den, den, och den gillar jag, att man, att man har eh, och är, och det gäller att kunna hantera den bara. Och där kommer man in på vilken är liksom det svåraste med AIK. Det är ju liksom att hantera den här tyngden, eh, det här impactet som, som klubben gör. De viljorna som finns i klubben och kunna liksom koordinera dem. Och när man inte kan det så spretar det så otroligt mycket och det blir så otroligt mycket att ta i. Så att och det är väl en sån här som på, på Gröna Lund som man ska slå ner och ploppa upp någonting annat hela tiden. Man, det, det blir liksom aldrig klart va. Så att jag tror att det, det blir så mycket vilja så alla vill göra så mycket i att klubben ska bli ännu bättre och ännu större. Men det blir liksom svårt för några personer att hålla kontroll på. Är det ett problem liksom att en, en, en klick arga unga män så hårt följer en klubb som är så stor som AIK? Ja, alltså gör man inte rätt saker så blir det ju, så blir det ju ett problem för klubben. Så är det ju. Men återigen, kan man ha en. Kan man, kan man... Ja, eh, om vi säger, säger att de är arga, om vi säger att man kan få dem lite mindre arga och sen göra rätt saker för klubben. Då är det ju helt plötsligt en tillgång. Men då måste man kunna ta hand om det. Och då är det frågan om alltså, vi spelar fotboll eller vi ska, vi, har vi ett socialt ansvar. Eller vad, vad vill klubben och vad vill man vara för någonting? Och det här gäller ju inte bara AIK utan det gäller liksom varför finns, varför finns klubbar till och varför finns fotbollen till. Och är det för att vi ska fightas utanför eller är det för att vi ska spela fotboll eller är det för att vi ska... Bli en stor aktör i samhället eller vad, vad finns vi till? Ska vi ha elitfotboll i den här klubben eller ska vi vara en breddklubb eller och vad kostar det att vinna till SM-guld? Har vi råd med det? Och så, så finns det ju ska vi ha damer med i den här klubben eller ska vi inte ha damer med? Alltså det finns ju flera saker, det finns ju så otroligt många dimensioner man säger att man ska spela fotboll som man måste ta hänsyn till. Mm. Och tendensen blir generellt att klubbar blir för, för spretiga. Uh, och uh, i grund och botten så är det en ideell styrelse någonstans som styr klubben. Och, och sen gäller det att få dit rätt uh, bemanning på de operativa platserna egentligen. Ja det här är inget problem som är unikt för AIK naturligtvis. Uh -huh. Så fort det finns passionerade fans så finns det vissa som går över styr eventuellt. Hur ska man kunna hitta den där? hur ska man ta tillvara på den där känslan och kärleken för en klubb. Så att det inte blir gangsterbeteende <skratt> gangster om man får uttrycka mig Som flera klubbar har igen. Det är svårt. Ja, så antingen, det finns ju två vägar. Antingen så kör man hårda racet. Liksom. Eh, nu går ju inte det på samma sätt i, med 51 procents regeln. Eh, men att man kör hårda racet med att man har en ägare som köper en vaksstyrka och så kör man sitt race, det kommer ju inte funka i Sverige. Eller, eller vad gör man annars? Annars måste man ha en dialog. Annars måste man ju få alla på, åt rätt håll så att säga. Och det är den vägen svenska klubbar har gått. Annars så har ju en miljardär eller en. Jag har en miljardär från Ryssland som köper upp ett vaktbolag eller har ett tusen man och så kör han sitt race eller vad han nu gör och då kommer du till bukt med det kortsiktigt så och så gör man i vissa länder eh, på det sättet men i och med, i och med att eh, medlemmarna och 51% regeln finns här så, så måste det ju vara någonstans en dialog för att komma på rätt sida med de flesta i alla fall Idag har du vd för Sirius fotboll som, som jag har talat om har tåget gått för dig att jobba operativt på, de, på den allra högsta nivån i Sverige? Nej, det tror, jag inte. det tror jag inte. Det finns äldre människor än mig som jobbar på den högsta nivån. Nej. Nej, men alltså, jag ser ju det någonstans i, i långsiktigt att det kanske är med Sirius. Nu är vi uppe på näst högsta nivån och vi har en stad bakom oss som vi försöker få alltså införstådda med vad som krävs med elitidrott överhuvudtaget för det är ganska allmänt i Uppsala att man vet liksom inte vad som krävs och framförallt inte fotboll eftersom man har varit borta från fotbollen så väldigt länge och så har jag den erfarenheten tillsammans med mina tränare att vi vet ganska väl vad som krävs allt ifrån infrastruktur, träningsplaner, fabrik alltså till en arena till en förståelse bland unga spelare liksom att du måste träna 7-8 pass i veckan om du ska bli bra för det är de du kommer att konkurrera med runt om i Sverige och i Norden och Europa så. Nej men så jag alltså, sen har inte jag tänkt så mycket på om det inte skulle bli Sirius att jag måste ta mig ut och jobba på den eh, alltså högsta nivån. För mig är det nog viktigare att jag jobbar med, med bra människor eh, som jag trivs ihop med och kan utvecklas tillsammans Sen om man jobbar på högsta nivån eller näst högsta. Det är inte lika viktigt för mig, bara man strävar mot att bli bättre liksom, tillsammans och som grupp och vässa förutsättningarna. Eh, vässa spelet, bli bättre, få, få bättre, bättre spelare, bättre tränare, bättre ledare, bättre förutsättningar, bättre arenor, bättre planer. Då känner jag att det är drivkraften för mig. Alltså, att ta ett steg är lika lika, nästan lika roligt som att ta det liksom, yttersta steget mot att spela längst upp. Det kan oftast vara lite... Eh, sjönare stämning ett steg längre ner. Det är inte så att jag söker en skönare stämning. Alla som känner mig vet väl det kanske. Men, eh, men eh, att jobba mer med förutsättningarna och få fram liksom de är, tycker jag, eh, är min drivkraft i det. Sen spelar det ingen roll. Ja, det lite roll. Jag vill ju vinna. Men, men eh, om det är sen är på allsvenska eller superrätta nivå eller så, det ah. Det, det blir bra till slut. Fotbollsutveckling på landslaget, hade det varit intressant för dig? Ja, det är en så hypotetisk fråga. Alltså jag är så långt ifrån det. Så att, eh... Om jag hade varit där och då så kanske det hade varit eh, det men jag är, jag är liksom inte där så att den, är, den, den, är, den kittlar mig liksom inte, jag är så långt därifrån. Och det blev så, alltså nu kan man väl säga att lite sorg är, är, är, finns det i att <hör> i och med att jag tog mediasidan och gjorde analysgrejerna så har man blivit eh, i journalistfacket, om du förstår vad jag menar, från fotbollssidan. De som är ute på plan och springer och ska spela matcherna finns ju en sida. Och så finns det de som jobbar med att återberätta saker och ting. Och där är liksom tidningsjournalister och, och om ni ska säga, webbjournalister kanske. Eller journalistik. Och den sidan har ju mera media, där media är, där har ju jag hamnat i då. Så att, men man har ju liksom blivit på andra sidan. Och där känner jag lite grann att nej, men... Det är det här som känner att jag fortfarande vill vara kvar på insidan för att få den här mixen och kombon så. För att jag vill inte bara sitta på att återberätta utan jag måste få lite kött av vad händer på insidan. Och det, är det, jag, det är det jag försöker kombinera hela tiden. Samtidigt har du ett skyltfönster att visa upp dina kunskaper två gånger i veckan i tv. Ja, men jag är inte så jäkla mycket för att visa upp mina kunskaper. Jag har gjort det nu så att jag känner liksom att... Vad ja, fan känner de inte till vad jag kan nu så är det liksom, jag behöver liksom inte, det, ja, förstår du vad jag menar, jag behöver, inte, jag behöver liksom inte den biten, kanske lika mycket som man behövde i början av, av den karriären så att, jag har inget behov så där och visa upp mig att jag, att jag måste sitta och ja, nu måste jag säga de här sakerna annars tror de att jag inte kan någonting, det, alltså, det är borta för mig, det är, det är mer en prestation. Att var jag rätt på det på den här matchen? sa jag de rätta sakerna utifrån matchutveckling och vad hände? Det är liksom mera för mig själv så. Äh, än, för det blir liksom... Ja, men fan Ola, du kanske kan lite fotboll ändå, tänker man när man åker hem sen. Och det blir jag mest nöjd med när jag satt. Du känner Erik Hamren väl efter AIK-tiden. Hur ser du på hans förändring från klubblagstränare till nu? Ja, högsta chef i Sverige vill jag inte säga, men... Äh, Ja, förbundskapten helt enkelt i landslaget som är en fin titel. Högsta tränaruppdraget måste man väl säga. Absolut. Mm. Alltså Erik är en otroligt dynamisk, energifull människa så. Jag hade honom i tre års tid i 95, 96, 97 i AIK och dessförinnan så innan han kom till AIK så var jag han i alltså motståndarlag som jag spelade mot när jag spelade i Sirius och då. Varn i Vasalund och Degelfors och lite så här. Så jag har stött på honom mycket innan jag kom till HVK. Ehm, och jag tror någonstans att som alla andra så har liksom han blivit rutinerad på uppdraget. Eriken, Eriks bästa egenskap som jag ser det är att han är otroligt ärlig. Ehm, så. Och du fick alltid liksom höra vad som var rätt och fel av honom och så. Och ibland så är det lite tufft då framförallt om, om man är spelare och man liksom så. Men samtidigt var det otroligt utvecklande så att Erik är väl. När man är ärlig så åker man på så tror jag att man åker på väldigt mycket alltså smällar så. Att man, man, man, får, man får igen det många gånger. Och jag tror att han har blivit... Ska inte han har inte blivit oärlig, men han har blivit listigare. Den utvecklingen är jag helt övertygad om. Även om jag inte liksom, efter hans uppdrag, efter AIK, inte haft en kontakt med Erik. Men det är klart att han har blivit mer listig, mer rutinerad och, och så. Den här frågan har jag ställt till några analytiker innan, och jag vill även ställa en tre. Hur har landslaget förändrats från Lagerbäcktiden till nu, Erik Hamren eran det var ju en utveckling där i början med Erik som kom när det fanns. Eh, där det var, tycker jag, fredigare spel. Och ett en, liksom, en försök till att om man nu ska säga fyra gå från 4, 4, 2, och spela i två block och liksom sätta försvarspelet så. Jag tror att, eh, och så kom Erik och sa att liksom, vi ska våga gå framåt och, och lite så. Eh, Kör på mera, våga och muss eller lejon. Liksom, Vad är vi någonstans? Ja, vi ska vara lejon. så och det, det, det gick vi rätt i början här för mig och liksom folk var glada. så Sen tror jag att i takt med att vi inte kanske hade det materialet och alltså den skickligheten att kunna stå på hela tiden, eh, så blev det liksom att våga vi köra på det här sättet och så var det liksom någonstans ett mellanläge och ett mellanläge är, aldrig, är sällan bra om man säger så. Då får man, ju, då får man ju då blir det tufft. Ska vi anfalla eller ska vi stå på eller ska vi ta hemlaget och någonstans mitt emellan funkar liksom inte. Men där hamnar vi någonstans i takt med att vi inte kanske hade de rätta spelarna eller som vågade eller jag hade skickligheten till det. Så att och sen är det så att förutsatt ju försvarspelet väldigt bra eftersom vi hade generellt de bästa spelarna i backlinjen och vi byggde väldigt mycket från en central linje. Och nu vet vi ju att vi haft problem med det. framförallt mittbacksfrågan och så och då blir det väldigt mycket att man litar till slattan. nu fixar jag han det så här långt i alla fall till det vi pratar nu. Vissa av dem jag frågat har sagt att det är inte jättestor skillnad. Det är bara att Slattan är så otroligt mycket bättre än man var tidigare. Mm. Ja, nu är ju onekligen riktigt bra. Riktigt riktigt bra. Ehm. Nej, men skillnaden är tycker jag. Det är ju att vi, vi har inte den tryggheten i vårt försvarsspel. Ehm. Vilket gör att slattan ehm, har liksom framstått som en. Han, han har utvecklats i sin roll i sitt klubblag och så. Och även i landslaget. Men det har varit otroligt intressant att se slattan tillsammans med Melberg eller Patrick Andersson. Och de här grabbarna där liksom, genom generationer varit väldigt bra mittbackar. Så. Och ett försvarsspel som har satt till 100 Jag tycker att jag borde intervjua framöver i den här serien? –Är det fritt? –Absolut, så fritt du vill. Arsen du –Har du kontaktuppgifter? Ja då. <laughs> <laughs> –Ja, då. så? Nej, men det var ju häftigt att höra hans resa, vad han har fått utstått liksom, och hur stark han har varit i allt det här. Från att vara varit utskälld och nästan utmanipulerad om det nu går. Eller krav på hans avgång i alla fall. Till att vara varit otroligt trägen sitt sin sätt att spela fotboll och sina spelare som han har värvat. Och så får han fart på det. Och sen hyllar liksom alla allt och alla. Alltså, vad är... Och han har ju gjort några år nu så att eh... det skulle vara riktigt intressant att få det... höra dig intervjua honom. Bra förslag. Sista frågan för alla och den syftar tillbaka på namnet på podden Agendasättarna. På vilket vis vill du att man ska minnas dig när din fotbollsgärning är över? Jag skulle vilja att de mindes mig en kille som var duktig på att skaffa fram förutsättningar. Nu är den här rollen men också förutsättningar för att göra mål på fotbollsplan som en nazistspelare Jag, Jag var ju ingen målgörare mål så att min grej att göra mål, var ju att sätta fram passningarna så att säga. Men mitt sätt att göra mål nu, det är att skaffa förutsättningar till andra att lyckas så att, förhoppningsvis det. Tusen tack för att du ställer upp, Ola. Tack själv. Agendasättarna görs i samarbete med Nordicbet.